Si ens farà un temps maco, un temps dolent, boires, no boires, hi ha de tot, eh? Però bé, encara estem a l'estiu, encara estem a l'estiu. Bé, avui anem a parlar d'un personatge que és en Ra que és una persona que, a veure, ha fet alguna cosa, diria jo, únic. Una cosa única, una cosa única. Va començar amb una paraula. Ell va tenir un problema. Aquest home va néixer uh, l'any 1940. <coughs> Perdó, el 1940. Aquesta persona, quan va ser adulta, doncs, mm, amb una paraula, va tenir problemes. Després eh, va d'estudiar, va, va abandonar els estudis, va estudiar una altra vegada, va anar a universitat, va deixar la universitat, va tenir moltes feines, totes malament, fracassats i amb una paraula. Resulta que va agafar la idea de pensar és que no serveixo per això, no es deixeix per això i el que necessito és buscar-me un lloc per trobar-me a mi mateix. O sí sigui, per poder pensar, per poder reflexionar, perquè mmm, després de tants anys d'estudiar i de, de buscar feines tot m'ha sortit malament, i li va agafar la neura. Li va agafar la neura de que, en fi, ell s'embolina en, en un lloc desert, que ningú el molestés, que pogués pensar i trobar-se a si mateix. Això és el que va dir ell. I amb una paraula... Ho va deixar tot, absolutament tot. I se'n va anar, amb una braula, el desert de Noumèxic. El desert de Noumèxic és un desert totalment desert, que no hi ha pràcticament res. En Allà s'ho van a veure i va veure que, a veure, un desert, és un desert, és un desert Noumèxic, que tot és, diguéssim, com sorra, com una sorra, una sorra, diguéssim, forta, que s'ha de trencar, doncs, amb una pala, amb un pic, amb una pala, però és, és una terra especial forta, però que es pot, es pot anar rebaixant i trencant. Llavors, va anant allà, va estudiar tot el paisatge, va estudiar el terreny, i allà va decidir que va una petita església, així va començar la cosa, sota el desert, o sigui sota terra, amb un pic, amb una pala i amb imaginació, va la seva i la seva idea era fer una petita cova. En principi primer va anar a buscar una petita, va fer, va pensar en fer una petita capella. Però això ja fa anys que va començar. Aleshores va començar fent unes coves però primer les coves eren normals, petites, maques però normal, però li va agafar per allò de la eglésia. I amb l'ajuda d'un pic i una pala va començar a fer una obra dic obra, perquè és una obra el que ha fet. S'ha convertit en una enorme li diuen la catedral la catedral subterrània està tallada a mà feta per ell sol acompanyat d'un gos tots els anys que ha estat treballant allà ha estat fent-ho tot sol absolutament tot sol, amb la companyia d'un gos ara surto ara entro, el gos de darrere el gos de davant, ara agafo una carreta per agafar, perquè clar, té que picar picar picar, picar, picar, picar, picar perquè és a sota terra i que s'hi pugui entrar, i que s'hi pugui caminar, i s'hi pugui fer tot. Doncs, ell, el gos, i la carreta quan la, la, la, carreta quan la necessitava. Aleshores, mica en mica s'ha compartit amb en una enorme catedral. 14 galeries. En total té 8.400 metres quadrats el que va començar com un petit lloc per quedar-se allà sol, per pensar, per reflexionar, per intentar trobar-se a si mateix, s'ha convertit en una cosa única. Pitsenza, que ara, en aquest moment, hi qui la vol comprar, persones amb molts diners, i està valorada per més de milions de dòlars. Per què? No és que només ha picat amb un pic i amb una pala. És que ha tingut molta imaginació. I per entendre'ns, tinc aquí fotografies perquè vaig parlar amb personatge que avui dia, quan li demanen, ensenya aquesta famosa, que en diuen catedral, que no és una catedral, però famosa catedral, és algo meravellós. Les parets de dins, que eren, eren roca pura, tal com he dit, estan totes treballades, només torno a dir amb el pic i la pala, perquè no té res més, no té més eines, amb el pic i la pala, ha fet unes, uns dibuixos esculturals meravellosos a les parets. Per exemple, allà on hi ha una porta, per entendre's, una porta per entrada, d'una sala a una altra sala, hi ha fet, per exemple, flors sobre la pedra directament laços. És que ha fet absolutament de tot, de tot. O sigui, hi han persones que en diuen que és un castell de sorra, sota el desert de Nou Mèxic Altres en diuen la catedral subterrània. En realitat, a vera, aquest lloc és un lloc que si una persona sap moldejar les coses, aquesta aquest tipus de terra, de què es trata aquesta sorra d'aquest desert, es pot moldejar. Però al mateix temps és forta, o si sigui, no cau, es pot moldejar. I llavors ell, aprofitant que verdamen és es pot moldejar, i és durader, o sigui, perquè no, no cau, es queda tal com el fas? Queda. Doncs, veiem que hi han per exemple, ara en tinc una aquí, hi ha una que és en un lloc que significa que tindria que ser una habitació on hi ha un llit, que tampoc és llit, sinó que és treballat la mateixa la mateixa muntanya treballada, és tot com si fos el somier, a sobre hi ha un matalàs normal, amb una colxa preciosa, que se diu moltíssim en el posto que és, i coixins, però hi ha al llit, per entendre's. Aleshores, tot això ho ha convertit d'una manera meravellosa. Tot això està amagat sota el 8.400 metres quadrats. O sigui, per exemple, si vols entrar a dins de aquest castell de sorra, que en diuen de sorra, que no és de sorra, però bueno, de sorra, o aquesta catedral sota el desert, primer què ha fet? Ha treballat, ha fet com un forat, molt gran en el desert, ha fet l'entrada, i ha posat una porta fusta preciosa, i a partir d'aquí ha anat foradant, foradant, foradant, amb l'ajuda d'una escala, normal i correnta, anar picant i picant i picant i picant anys i anys i anys, i ho ha convertit en una meravella. En una meravella. És un aspecte impressionant, perquè això són coves, es comuniquen totes elles, són coves, coves, coves, coves, però és una sola, un, és un sol lloc, per això li diuen la catedral, però són, ara he fet una cova, ara aquesta cova es comunica amb una altra perquè hi ha una arcada preciosa amb uns, amb uns personatges meravellosos, dones guapíssimes, esculturals, és, és que és algo únic, és algo únic, únic. Ara és una cosa nova que ha sortit, hi ha personatges de tot el món amb molts diners que van allà tan sols, tan sols per veure aquesta increïble cova subterrània. És, és una cova, és una cova, però bueno, es comuniquen entre elles moltíssimes, amb un puesto significa que és la sala, en l'altre és un puesto per escoltar música, a l'altre és per, bueno, és algo impressionant, però impressionant tenint en comptes són sostres alts. Sostres alts i entra clarò per què? Són 8.400 metres quadrats. Imagina'ns que és enorme. Llavors, a dalt, a dalt, a, a, a dalt és el mateix, o sigui, el desert, doncs, ha fet uns llocs oberts completament que comuniquen en, els, en el lloc de la, de de la cova, i a cada puesto, per entendre'ns, per entendre'ns a cada lloc, si això, per exemple, és el dormitori, segons ells imaginat, un dormitori, doncs molt bé, allà, quan és de dia, entra la claror. Està protegit de manera que no hi entri l'aigua, està protegit de que no hi entri els animals, però que pugui haver-hi la llum del dia i el sol. Val? Llavors, com que sempre és sota del terreny del famós desert de Nou Mèxic ell cada vegada que ha obert una altra aquí, anem a fer què seria la sala de música de música vol o de pensament o per estar pensant en coses molt bé, una altra en vez d'haver-hi obertura com a finestra està a dalt al sostre un lloc molt gran obert on entra la llum la calor o la fredor, el que vulguis però protegida perquè no entrin animals ni l'entri l'aire aleshores ell ha fet servir la imaginació, no fet ni dibuixos ni res, o sigui, ni ha anat a buscar un dibuixant, no, no ha fet res d'això. Ell ha pensat, en aquí què faré? Faré això, doncs pues vaig a començar a fer-ho, picant, picant, picant, picant, el gos mirant, mirant, mirant, ara necessito una escala perquè tinc que pujar, encanxar-me perquè l'escala té que ser alta perquè si no el sostre serà molt baix. Vale. ara el terra el tinc que baixar ara. ara tinc que obrir una altra, una altra porta perquè es comuniqui en un altre lloc en fi, per 8.400 metres aleshores és algo cosa impressionant hi ha persones que paguen diners de viatges per veure només això i ja ha qui ha pensat de comprar-ho i ser propietori d'això ara ell en Rapolet no vol vendre res en Rapolet de moment s'hi troba meravellós s'hi troba bueno, fabulós i és que en realitat no n'ha acabat perquè ell cada dia en la seva imaginació no és un enginyer no sabia ni fer ni picar res tot ho ha fet ell sol doncs ell ara està satisfet, s'ha trobat ell mateix que fent això anys i anys i anys i anys, porta 25 anys treballant. doncs has fet una meravella i ha fet algo que no ha fet ningú més. Per tant, per tant, ara se sent qui és Rapolet, però no vol tornar de cap de les maneres a la vida que havia viscut, ni els estudis, ni els treballs, ni el que havia va decidir retirar-se i així és com està està en aquest lloc. però, Ara té grups de persones que venen a veure això i el que està fent. O sí sigui que, diria jo, que quan una persona té problemes de, de tot, que, que diu, és que la meva vida és horrorosa, que tal, i que qual, i em vull retirar, i me'n vull anar a un altre lloc, i tal, i... Doncs, llavors, potser, al sentir-se sol, comences a imaginar coses, poses aquesta imaginació a les mans les mans produeixen alguna cosa que no saps ni el que vas a produir, i mirem amb el que s'ha convertit amb aquesta persona d'en Rapolet. O sigui que ja ho saben, si volen veure una cosa única en el món, anar cap a Nou Mèxic a veure l'obra d'art d'en Rapolet. Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres. Des d'aquí, com sempre, els que aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, i aquell petó que no pot faltar mai.